إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 për një periudhë dhurimeve, madhështore, të cilat duhet i bëj besimtari dhe një periudhë dhurimeve të cilat nuk marrin shumë mund për ti, por vlera e e kia dhurime të K Allahu i madhëruar është shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Ky lloj adhurimi nuk është adhurimi i cili të merr para dha, as merr mund, edhe nuk kërkon përpjekje të mëdha por kërkom vetëm për qëndrim për teje, që të kryrë është atë në formë, që kërkom në loë për teje. Dhe kjo adhurim është adhurimi i stilfarit. Që është i stilfarit? I stilfarit më lezër në gjunë në rabe, dhe nga fele gafara, dhe fele gafara në koptimin islam të cilë përdorin dhe përdorin djetarë dhe thotë falja e gjunafëve. Dhe ves fjallë e ghafara për dorë të dhe të më për Allahun i ma dhuruar Në më thënë, kur ti kërkond të ikuis fali, nuk i thua i gëfirli, nuk i thua i gëfirli, më fal mua Në formën ghafara, për i thua i në qaltjeta arabisht Kjo fjallë, ghafara për dorë të dhe të më për Allahun, ku i thua Allahun, fali i thua i gëfirli, ose esta gëfirli, ose esta gëfirli Allah Për ndërë dhe për kësej fjale ka da dhe emri Allahut Madhuru që themi gafir, ose gafur, ose gafar. Janë tre emrat Allahut Madhuruar të cilët të regoj që Allahut Shumë falës, që va falë gjunafet besimtarve, kura ta pëndohën dhe i këthejnë Allahut Madhuruar. Allahut Subhanu wa ta ta'ala në ka të reguar në Kuran në shumë ajet e kuernore që aji është falës. edhe qëllimi i tërëgimi të këtyre jetëve, që besimtari mosë humi shpresën të këfale dhe të këmëshirë Allah. <laughs> Sepse vë lezër, shetani përdorë tisa hile të kënjëriu. Dhe një për i hileve që përdorë shetani të kënjëriu është që aji i thot njëriut për pare se të bëjë gjunafin, thot Allah është fali si matë për ne bëjë. Dhe njëriu më shtroë dhe bëjë gjunafinë ndërsa në basi njëriju e ka kryë i gjunafin, shëritani i thot njëriju të Allahu nuk të falë ty. Tët Allahu nuk të falë ty, thot. Pra në kodë e këtë që pëndohesh. Edhe për këtë në gjëndje kemi të dëshirë të flasim në sot. Për gjëndje kur njëriju ka kryë i gjunafin dhe e qon veti e ti ose shëjtani dhe në pesimizën dhe sa të mendoj që unë kujam, unë nuk bejkë thejes, Allah unë nuk në falë mua. Ndërsa, për ata personat të cilët në zite nga mëshira Allahot dhe nga fali e ti që të bënë gjunafe, nuk jak të fjalë për ta. Për ta nuk vlendu të regosh që Allah është falës. Për ta vlendu të regosh në të shkimin e madhë që ka përgatitur Allah i madhëruar për ata që e kundër shtojnë ata. Kështu që këtë dhët pasu për asysë përse këtu hynë shejtani të njeriu dhe e bënë njeriu që të keqë përdori argumentet Allah dhe të vendohës e të inëvëndin e duhur. Ate Allah është falës për këtë. Wa inni laghafaru limen taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allahu thudun ya mshum falas per k per atë që pendon beson edhe kryen pund mira. Për ndaj për i nesh dhe kryen punë mira prandaj mos vish i sjeitani tek asnjëri prej njerëzve ti thotë me që qenka Allahu falëz të zhytun gjunave sa dësh sepse Allah i madhuruar fal, atë të që këthe dhe pëndohët e ka i dhe pëndim, do të thotë largohës në gjunafët. E me gjithët të themi që Allah është falës i, i madhë dhe i falë të gjithë e gjunafët. Pa ne dhe besimtari duhet të nëzitët në këtë të lësi i madhështore Allah, që a i falë gjithë e gjunafët dhe nga emrat e ti madhështore që a i është falës dhe shumë falës, gafirë Ghafar dhe ghafur Dhe të nëzisin të emër Që a i të këtë shpres Të këfali allot Dhe t'i lutët ati Me këto emër që allohu subhanu e tala T'ja fali gjunavit Sepse të gjithë bita Demi dhe nga bimtar Njëri u o vdhezër Në gjithë jetën e ti Ka tre gjëndje Ka tre gjëndje Gjëndje e përështë që i bëjë gjunafe, e dyta është që i ka mirësi për Allah u në të jetë, dhe treta është që ati ndodhë i fatkesi. Edhe në shdo njërë për të tyra i ka për të tyra të, të, të bëjë një adhurim. Adhurimi gjunafit është që i të kërkoj falin dhe i së të bëjë së të farë Allah, subhanu të ala. Adhurimi mirësis është që ta fanëndorë e Allah u më bëjësi që i ka dhënë. Dhe adhurimi së provës është e i të bëjt durim në të gjikë atë dhe në Allahu subhanu të ala Dhe kush i përson të, të treja, a i është me të vërdet atë dhurua si vërdet i Allahot Dhe meriton shpëvlimin Allah subhanu të ala Dhe adhurimi i gjunafit është njeriu, kur bën gjunafit këtë e të pëndohet të këllahu subhanu të ala Përsa i për këtë gjunafet dhe, as kush nuk mund shpëtoj për tyre dhe të gjitë njerës dhe do gabojnë edhe kjo është cilësi njërzore e shdo një ju që i ka bon por njërës e nuk i përjetojnë gjunafet gjithë njësoj disa njërës i përjetojnë gjunafet si një mizë që i qëndron në bi mundën e ti edhe kjoja bëm shtu kurse disa njërës i përjetojnë gjunafet si një mali mazë që i ka qëndruar në bitë edhe mund të i bjerë për siper i pari A i që i qikojë gjënavet se si një mizë, a i është munafiku, hipokritinë. Nuk i bërësonjë gjënavet. Edhe kërështë më largë fali e së Allahu dhe më shirës ti, se sa besimtari i cili i qikojë gjënavet e ti, si një mani manë që po i bëjbi për sipur. Dhe i kërkon fali Allahu. Dhe për këtë të dytin, Allahu thotu në të ta fali. Edhe ka përmëtuar për të fali. Ja. Thotë për feti sallallahu i salem, kullu bëni adem e kh Ua këjru në këtëta inë të uabun Thotë të gjithë bita dem dhe nga bimtar Do thotë patirët e që do gabosh E përderë së do gabosh patirët e të ke nevoj Ke nevoj si pesimtar të dishë se kushë është rrugdali e prej gabimit Rrugdali e vlejzërës të istikëfari Të kërki i fali Allahut Sëpse vetëm Allahut është e që i fali gjunafe gjitha Gjithashtu Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar një hadith tjetër për të nxitur besimtarët që ata i kërkojnë falin Allahut dhe për mos e humur shpresën në mëshirën e Allahut dhe që mos bëhen pesimistë duke menduar që ne do gabojmë, edhe përse do gabojmë, atë nuk kemi çfarë të bëjmë dhe nuk kemi fal Allahut më. Fot Profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur ju mos gabonit, sikur mos gabonit, mos bëni gabime fare, Allahu subhanahu wa taala do sillni një popull tjetër, do sillni njerëz të tjerë të sinët gëbojnë dhe i kërkojnë fali Allahu dhe i fali ata. Do më thënë, Allahu subhanëve talë më ursinë e vete ka kryuar njëri të gëbushëm. E ka kryuar në në formë që a i mund gëboj. Pse? Se pësa Allahu i madhëruar ka qënë në pa fillimësi falës. E ka pasë të sinësine faljes dhe emri ti është falës. Dhe dëshironë të të falët e kërjesët e ti. Dhe të të të falët e kërjesët e ti. Po që e sa ta nuk të gaboni këtë do falte Po që e sa ta nuk të gaboni këtë do falte Tërgohet Që një prej se lefëve I lutët Allah dhe i thot O Allah më bëjt pakabushm I thot o Allah Më bëjt pakabushm Edhe Shikon një andër Edhe i thot dikush në andër Gjo një zë që i thot në andër O robim ti më kërkonë mua në bëjtë përgabushëm të jetë të kërkonë në bëjtë përgabushëm po që se mi nuk do gaboni, këtë do falet her Allahu subhanu e talë do falen rëtë të zi e madhështore dhe kjo falen dilit në, në, zirë, në zirët në pa kur njerë ju gabon dhe i kërkonë fali Allahu subhanu e talë ma dika të rëgur djetarët që njeri hujë cili do bën, do pendohet tek Allahu, në shumë raste ai ngrihet në grada më të larta se i personit që se ka bërë ndonë gabimi. Dhe normalisht nuk a kërku fali Allah, fari, ka dëku falja e Allahut subhanuhu teala. Kjo çisht i stighfari ka vlerë shumë më madhe tek Allahu i Madhëruar, sepse emri i ti tij është Ghafur, Ghafar, Ghafir. Janë tre emrat Allahu që nxjerrën prej kësaj fjale, edhe i ka kërkuar robëve të tij që ata ti lutën Allahot që e ti fali gjënafët. Allah subhanu wa ta'ala ka urdhuruar profetinët ti më ditë gjithë profetët që ti kërkoj i fali Allah subhanu wa ta'ala. I thot Allahot i madhurur profetit ti sallallahu aleyhi sallam mustahu firi Allah illa Allah kanë gafur arrahim më të të të të të muhammet kërkoj i fali Allahot sepse Allahot është gafur është shumë farë zërrahim është i më shirëshëm. Gjithashtu i urdhëron besimtarët Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an që atati kërkojnë falje Allah për gjunafe të tyre dhe thot Kërkojnë i falje Allah dhe kërkojnë i falje Allah Dhe kërkojnë i falje Allah dhe kërkimi falje është për i dëtyreve dhe, dhe vëgjiveve të cilat duhet t'i bëjsh dhe besimtarë Sepse shdë njëri për nëshgabon Gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala i ka lafdëruar në Kuran ata që i kërkojnë fali Allah subhanu wa ta'ala. Ka lafdëruar në Kuran dhe kërkojnë për blerën dhe qanë që ka në ta të cilët i, i kërkojnë fali Allah së dëmës në kohën për para se të hyja gimi. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala Alledhine i kuluna Rabbena në fillena dhënubena wa kina adhaben nar. Këta besimtare të së dhujnë gjenetja në ta të cilët Thonë zotë jo në i falem e gjunafet dhe në rruaj në dënimi zjarët. Dhe të sabirinë, o sadiqinë, o në kanitinë, o në munfikinë, o në mustagëfirinë, bilesharë. Dhe të rëgonë pesë si si të tyre. Thonë të janë ata që përndurim, ata që janë të vërtet që nuk njënjën. Janë ata të cilët të shpenzojnë në rrugën e Allahut. Janë ata që a dhuajnë Allahut shumë, edhe ata që i kërkojnë farë dhe bëjnë i stilë farë do me thënë që të thuështë stakë filo Allah ose stakë filo Allah të ubu i lej është për cinsive të besimtarve për dheri sa Allah i madhuruar ka të rëvuar të të të cimë Kuran dhe i ka urdhuru besimtararë për ta Ma dje, po të qikosh jitën e profetisë sallallahu një sëllim do ve shri që aji edhe pse Allah i a kishtë falë gjithë gjunaftë aji ka kohën të fali Allah të dhe bëndë të i sifarë shumë herë ka tërgu sahabën kënditet sakta që mund të ule i profetës në një me gjizë të vetëm në një me gjizë të vetëm edhe i kërkon të fali Allah thoshte Rabbi Gëfirli Otu Baleje inë në këndën nga furut të huab po që o zotë më falë mua edhe më parno pëndimin tim sepse ti e falë si dhe parno si pëndimin i dërgure Allah të thini dhe ka falë Allah u gjithë gjunafët thoshte një me gjizë në binë qindë her së lu i fjale Po se thoshte, estafiullahu atubu i lehi Por ne Sa herë duhet të themin e vleze Estafiullahu atubu i lehi Që Allah në e falë gjunafe tona Të cilat Janë të mgaja dhe të shumëta Të regohet vleze që një prej se lefeve Që lojt duke logohet gjunafe të veta E përthoshte Si kur shdo t'i të bërë vetëmi një gjunafe që normalisht një u një dit, normalisht, mund bëjt disa gjunafe. Një dit të është një gjunafe. Një vit ka 365 dit, do më në 365 gjunafe. Ate në logorejt sa vjetë, në më thënë i bje, logorejt 60 dit jetë, në shumë nga 365 gjunafe, logorejt sa mund bjenë. Me qindra mirë gjunafe, dhe kërën logorejt, dhe do i ratë fikët. I ratë fikët. Kërse shumit sa jo në sotë lezër, ti shvoj gjunavet e dhyrës si një miz, fije ka qendruar, thotë nuk ka problem. Kto janë gjëra normale. Allahu na rruaj. Bëj dallimin midis gjendjes tonë dhe gjendjes së parëve tan. Të cilët e kishin frikë Allahut subhanuhu teala dhe bënë punë të mira. Edhe i kërkoni falllallahut mëdhëruar dhe përta për Allahu subhanuhu teala ka përganitur shpirtin shumë mosh. Kurse sot ka arritur gjëra që njerëzit i bën gjunafet, edhe u duqen gjunavet si ujë që pinin. Për në në që ditën kur ti u flet Për qështë të tjilë Qështë tjil, të istifare që du në më mërgu fali Allah Për gjënave që bëmë më rap Për mos haroni një Që gjënafi Shkryat Gjënafi shkryat Allah nuk haron Ndëshkimi është afra Atry që bëmë gjënafe Dhe Allah subhanu wa ta'ala Ja ngre Ndëshkimin E ati që përnë gjunafe, vëtë tëmë ati personi që këthetë të këllohet dhe pëndohet të këj. Thotë Allahu subhanu të ala, Wë më kanë Allahu li uadzibahu muan të fihim. Thotë Allahu i madhëror nuk ka përti dënuar ata për derës ati u Muhammedin në mërtyrës, sepse Muhammedin ka qënë i pari atyre që i fërgën dhe fali Allahu subhanu të ala, njëri u me i mirë. Po më kanë Allahu muazhbehom ohum istaghfurun do Allahu nuk i ndeshkon ata përderisa ata i bëjnë istighfar Allahu astaghfirullah tubu iley astaghfirullah tubu iley astaghfirullah tubu iley astaghfirullah tubu iley po qe se besimtari kërkon falje Allahu Allahu jaregon dënimin nëse dënimi ka ardhur Allahu e largon dhe nëse nuk ka ardhur Allahu e pengon që mos bjerë dënimi i shikoj gjithë dënimin që ndonë të njerëzit në botë Gjithë të vinga që ta nuk i pëndonë, nuk i pëndonë Allah dhe nuk këthe dhe nuk për njësit në farë, nuk kërkoj fali Allah për gjunave që bëjë fare. Për nëndë dhe nëndonë dhe gjithë të shkaterime, gjithë të dënime të njerëzit. Se po sikura ta të kërkojnë i fali Allah, Allah dhe i falte, edhe me dëshmine Koranit në du të ahithat të së dënimë. Fëtë oma kërën Allahu ljua dhibohum Më hum një staufirun Allahu i më dhurur në këmë të shkonë ata Për dheri sa ata I kërkojnë fali Allahu subhanu wa ta'ala Allahu subhanu wa ta'ala Ka të reguar gjithashtu që dhe profetet e tjerë I kërkojnë fali Allahu për gjënafet e tjëre Më di ka të reguar për Dawudin a.s. Njëndër profetet e Allahu Që a i kuptoj që bërë një gabim Që a i kuptoj që bërë një gabim dhe pastaj kërkoi falje Allahu subhanahu wa taala. Fastağfirullaha rabbahu wa kharraraka wa anab. U dhanna Daudu annama fatannahu. Daudiu el Islam mendoq që ne e sfruvojmë, o futun u fundis prop. Fastağfirullaha rabbahu, dhe kërkoi i fësi dhe i bëri sikur fal Allahu, dhe kërkoi falje Allahu subhanahu wa taala dhe u kthyr tek Allahu më dorë. Dhe kjo ka gjend të gjithë profetët. Ata kur gabonin, dhe pse gabimet e tyre kanë qenë shumë të vogla Në që nga bime te për dvogla prapa ta i kërkon i fali Allah subhanu wa ta'ala ma di profetis sënë Allah i rgonë të fali Allah për gjera dhe më dvogla se kaq Transmetohet në i hadithën sak se profetis sënë Allah sëllëm ka thëmë Thot, ndon që zemrë thot më shkujdesit pak <coughs> dhe unë thot i kërkoj i fali Allah për të shkujdesit pak në qindë herë më ndohet pak vollen se sa na shqetëson zemrën neve. Edhe sa kemi nevojë ne ta lidhim zemrën me Allahun. Tërditëm të të në dënya, dënya, dënya, dënya, dënya, dënya, dënya, dënya, dënya, dënya, dënya. Minimumi tetor ditë njëri u ri vetëm përpara dënyas për të punuar, për punë që është shumë serioze, me avancim dhe ushqim. Pa folur pasaj për për, për televizorin e për tirat e mbrëmjes. Të gjitha këto njeriu shfryzon vetëm për dënyan. Në një moment pasaj do kujtohet për Allahun shumë pak dhe ta bën istighfar. Ku mund të vitojë olong një njeri? Shumë pak mund ta kujtojë. Ndikoj që profeti sallallahu alaihi wasallam kur shkojdesej pak nga Allahu, sa do pam shkojdesej, ai kërkon të falë Allahu. Po ne sa herë do të kërkojmë të falë Allahu për shkojdesin tonë? Ne nuk shkojdesem, ne harrojmë Allah, Allah falë Allahu tërditën. Allahu na fal, dhe Allahu i mëdhuar ka tërguar në kuran që ata që harrojnë Allah, në Allah i harronë ta. Nesu la e fënësie hund, ata harrua në Allah dhe Allah i harrojnë ta. Dhe më dhe një lapës dore, nuk, nuk kujdese për ta, sepse ata harrua në Allah. Edhe kur kujtojnë një riu, atër kujtojnë një, një kërti vijë shdeket dhe fenomenistik parë, dhe stakë fronë në autobu i lej, stakë fronë në autobu i lej, stakë fronë në autobu i lej, le. ndërko q Ka që në njom, por jo në përkujtimin e Allah, por në përkujtimin e dynjas. Dhe jo duke bërë i stikëfar, por duke kërkuar dynja dhe duke rendur pasaj. E ky është njëri u vëleze. Edhe i mirë është e cilë e përkujtojtë, kujton fundin, kujton ditë që të dalë në për Allah, atë ditë që të shohë gjunafet e veta, atë ditë të kujton njëri u sa nevojë kishtë në dynja që të bërë të i stikëfarë, përshka kështë gjënafët janë të shumëta, edhe i stilfarë i për gjënafët dhe lezër, është si sapuni për duar të kërën të palahët. E kam pëtur i bëntejmien, edhe i kam thëmë, kush është ma e mirë për njëri unë? A të bëjtë të sbi, ose alhamdulillah, labdurillallon, apo të bëjtë i stilfarë? Edhe ka thëmë, që Kë këthejtë të gjendje njëriut? Nëse njëriu Bon shumë gjunafe dhe gjunafjar ose e ndjen veten që ka bër shumë gjunafe, atëherë këy njeriu thot ka nevojë më shumë thot për të bërë sikfar se sa të bëj të sbie dhe të thot elhamdullahu ose la ilaha illallah wallahu la quwata illa billah. Ndërsa nëse ai ndjen veten që nuk ka asnjë gjunafe, atëherë më shumë mirë është për të që të bëj la hawla quta la billah elhamdullahu tasbih mera, këtë gjë tjetër. Sepse thot kjo është një soi si duart e palara ose duart e lara. Kur njeriu ka duhur te larra, atëherai më e mirë për të është ti parfumosi. Ndërsa nëse i ka panara, e mirë për të është ti pastrojë nga pishlliku që ka, pastaj ti parfumosin. Dhe nëse ai ku i ka duhur te palari parfumos, ato nomër 1 vi, vinin herë mirë, por pishlliu ngjerë pishllik. Dhe gjunavi jenerë gjunaf. Edhe pesha ti është rënë të kallojë më dhëruar dhe pesha gjunave ngjerë edhe mos 40 ditësh. Tregon te një prej selefëve Unë e bëjë një gjunafe, edhe e ndjejë të dëmin e titët, të këgruaj e ime, edhe të kaxhe që unë i hypitët. Ndjejë këtu ndjejë gjunafe, por njëri unë e në këpëton. Ma di ka të nënë se lepet, dëshdo fatkesi që i bije, njëri unë tokë i bije, përshkakt të gjunafeve që a i bënë edhe është do të shlirim për e fatkesi që i vin njeriut që i vin për Allah të i vin për shakti istikfarit dhe pendimin të këllohë së faënë të alë të flasim për besimtarit do më thënë nëse të dëshiron që Allah të truji në e keqa nëse të dëshiron që Allah të i fali gjunafet nëse të dëshiron që Allah të të shpëtoj në shde e keqe atër kërtojë samur shumë, shumë fali Allah së faënë të alë në përsa i në dhe nukë, o a.s. i thoshe popullit vetë, ju thash atyre, o popullim, kërkojnë i fali Allah, sepse e shumë fales, Allah i madhururë në i falë gjunafe të gjitha. Alhamdullillah, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, o salatu, Allah ka të reguar në kuran, që Allah subhanu të ala, e ashton rizku njëriut, kur a i bënistin farë. Edhe profetis Inshallah e m'dhëruar ja pakson rrezikun njeriu për shkak të një gjunafe që ai e bën. Dhe kjo është më së vërtetë, sepse e kanë thënë profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, ndaj e ka marrë tek Kurani, në librin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe për derisa pakësimi rrezikut vjen nga gjunafe që bën njeriu, atë rritimi i rrezikut vjen nga isthifari, prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala Faqultu stafiru rabbukum innehu kan ghafaratu nuhuhi selam boget kërkoni falë Allahut sepse ai është shumë falës ju rsinis sama alekum midara we we doon yuveshiun preqillet me shumic me shumiz do të dobishën jë është i përmbyth dhe i shkatron dhe i jep dënim sepse ky është dënim prej Allahut dhe vjen në gjyhave të përsëritur por u sill shi të posaçëm për tokën që të të, të vaditet edhe të ngopët edhe të nëzirë i përsa bimet që i duhet njëri për të vëshyur o ju më ditë këmë bëjmë wali o wa e beninë o e gjallë këmë gjennati o e gjallë këmë në hara dhe kur ju kërgën i falë e lot ju hëzë shiun ju jep ju e fmi ju jep ju e pasuri ju jep ju e lumej dhe ju jep kopshte kopshte të mbushur me fruta edhe me bimësit mirë gjithë këto mirësi i thotë bëni njështë të farë, i thotë nuk Halei Selam, që të japë Allah të gjitha këto. Po sa herë dhe njështë të farë, njëse njërën zëmendojnë, se tërë vetë njërë stafë nëllam njëftonë. Por njëri ju, është gabimtar, edhe i kujtonë se nuk gabonë. Njëri ju vdheze ka nevoj që të të të kërkoj të falë në Allah në shdo moment, se dhe mos, masë i ka bërin gjunaf. Edhe, Duhet i bëj sikfar Allahu subhanahu teala për gjunavät që ka bërë. Duhet i bëj sikfar Allahu pse ka lënë sikfarin. Duhet i bëj sikfar Allahut për një vepër të mirë që e ka lënë. Duhet i bëj sikfar Allahu subhanahu teala për një vepër më të gjerë siç duhet. Duhet i bëj sikfar Allahu subhanahu teala për hutimin nga për kujtimi Allah, Allah Allahu subhanahu teala. Ahsenullahu mamadhashtori o lazim. Ahseni minallahu akbar, çka thot Allahu është më madhështori. Kërë Allah që në më dhështori, a me të vërtet zemë rëjote e përnojnë që Allah që në më dhështori? Po që se zemë rëjote e përnojnë këtë të thotë, që ti me zemë rëjote të përkujtojnë shë Allah në gjatë gjithë ditë të stanë më shumë se shë në gjithë tjetër. Për ndryshe, fjana jotë që dhuë Allah akberë është gjenjeshtë, nuk është vërtet. Sepse zemë rëjote ka të shka më më dhështori sa Allah subhan E për derësa është kështu, atër këne vojë të thuash e stakëfërullahu të bujë lej, stakëfërullahu të bujë lej, stakëfërullahu të bujë lej, që goja ime në zirë të sa gjera, që zemra ime nuk i përte tonë e to. Sëpse ti e më më më dërështore, Allah, dhe nësë përte apë hakun dhe adhurimi që të takon ty, dhe stakëfërullahu të bujë lej, stakëfërullahu të bujë lej, stakëfërullahu të bujë lej. Ed A nuk themin e mbazdo në mazi Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah të reherë, sepse, si që thash një riu, ka nevoj që të kërkoj fali Allah, jo vetëm ku bërë në gjunafe, por ka nevoj të kërkoj fali Allah dhe për një aldurim që nuk e kryen si shduet, ti dojnë nga aldurimin, e thua Astagfirullah, po, thua Astagfirullah, sepse Allah e meriton që në mazi dhe ta falim më mirë se që falim, ta falim në më njërë më të plotë, si që kanë pasë falë se lefët dhe ata dhe o shë në stakëfirullah një për se lefëve po falëj e thotë kalon një grumë për gurë gurë i mafë, me katapur për në ti i merë një pjesë të robës edhe i nuk lëviz nga vëndi fare kurse të dikush tjetër kur falëj nuk kuptonë dhe se që farë bërë njërëz i përqëndruar krejt e me gjithë të të kumërën e mazët dhe o shë në stakëfirullah të bujn stakë Në mazë jo në shuji mangët Shui që ne ka imi nevojë më shumë Se shduku shtetë të, të kërkojë falë Allohë për mangësit tona Që ne nuk i javim haku në Allohë Si që meritojnë madhështi jeti Edhe Allohë subhanu e talë ka urdhru Profetin s.a.w. mbazda Vestin 23 vjeqare I dërgurë e Allohë Njeri ju mejtë dëvoqëm që ka parë falqë e dheut 23 vjetë luftë Nuk të nuk të nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk 23 vit për fjeke, mund për hirtë Allah subhanu wa ta'ala në fundë fare, kër i vjen fitorja për Allah të madhëruar, fët i dha gjë nësërullahi o lëfëtëh. O rajin të nëse i dhkullu në fidi, laj e fwajja, pësë bihbihamdi rabbi ke vastahu firhu, innehu këna të waba. Fët, kër të vijtë shririmi për Allah të dhe fitorja, Edhe kur ti shohsh të njerëz që hyjnë në fenë Allahut grupe grupe, ather thot ti, kërkoj falin Allahut për gjërat që ke bërë. Çë gjërat që ke bërë duke qenë Allahut. Subhanallahu. Kjo është familja më e selvet, kjo është një pre e edukatëve që i ka dhënë Allahu besimtarëve që mbasa kanë marrë një adhyrim. Dhe adhyrimi mbrojtësor që ai që ai e ka e ka përçuar të njerëzit shpallën që i dha Allahu subhanahu wa taala ata kërkoi falin Allahu sepse ti prapë ngjelesh njëri dhe ke mangësitë tua dhe vetëm Allahu është i që të tëson. Prandaj besimtari kërkon falin Allahut mbas namazit, dhe Allahu ka dërguar urdhërin profetitin e tij sallallahu selam që ai të kërkojë falin Allahut mbas gjithë fsave jetë lugë për Allahut, dhe mbas aqjërimit e urdhron besimtarin të jap sodaka për të shlyer aqjërimin e vet. Gjithashtu edhe një do thotë astaghfirullah tubu ila astaghfirullah tubu ila astaghfirullah tubu ila e, e bëra këtë punë mirë por allo me të më shumë dhe në silici më virsa kaq edhe meriton që ta përqëtoja të gjithmonë dhe a jemi ne për atyre që dëgjojmë dhe zbatojmë apo jemi për atyre të cilët dëgjojmë dhe kundëstojmë Allahu na bof për aty parëve të cilët e dëgjojnë fjalën dhe zbatojnë atë dhe jo për aty të cilët nuk profitojnë prej këshillave vetëm se siç profitojnë kafshët të cilët dëgjojnë por nuk kuptonse çfarë thuat Allah i në jë hapë zemë për, për të mërtetën dhe në bëhë për e atyre të cilët kërkojmë të fagë Allahut shumë. Estakë fërë Allahut u Bujlej, Estakë fërë Allahut u Bujlej, Estakë fërë Allahut u Bujlej.